ZANG EN Sophie Okay. as suas companheiras, nos proteja deste mundo. Vos como uma verdadeira, nos proteja deste mundo. Vos como uma verdadeira, eu dou vida a vergem mais. as suas companheiras, nos protejam I don't